Bon, sujeta eztuk hanin cesto natuko Eriq altsa zebedak, la karrikoa. Euh, e du gela ere, uh, Pashtoal hontan, belge emaszen karri adina ere, karri uh, handibat berdisi? Heben Pashtoal hontan, gisunak, joanikotak, ala emastiak, ostako maiak, karri bat dintutia. Ere nahdi badi, hoita hamarad berxet, gehi bihek algarreki kantoe, gehi bedea kantoe. Eta bom, bihek uh, bata Eriq altsa zebedak joanikot, eta bestia mindokasagutzen din aduk uh, Pascal... Uh, A ramburu bidabe ez dagozen diena, nizemena Paskal elishon nabordo ez dagozen Beste kargu uh, bai. gotyorak ere badia? Ba, batutuk... Uh, Gisunetan bat eglas pabosht gisun uh, kargu gotyorak, eta maztetan ebay bergaisa. Baina entuzi sena nahi tuk hola. Boy, uh, uh, uh, -salia, uh, sa -salia, hor badik Michele Aigar uh, Baek Filipe Seburu bad David Bortel laspaborst gizun eta ematetan badu zirbisobie uh, bon, uh, geinreka alt eta badik besteke. Uh, mm -hmm. Laszpaabosten emate bai? Uh, ba Ba hamaz zortziselkaldi.xiti eta gude eta go horre eta blieta otaik. Hor badik Hortan barnen bad hama hiu kantoe. Eta saldua batek bizpa hau salduak jo batek kisti saldo txipiak gorianak türk saldo txipiak jo batek susieta joan ikotet ostako mailak bikotia badie, jo maia badi beste kanto bat etaan bon, ge badik joanikote beste kanto bate. Otaik batek hamahihauak kantu du. Dantzanaldetik. Dantzan aldetik e, bola, batuk, e Dance -analytika? Dance -analytika batuk, lan haniz badik satanegia badik lau aldiz, eta lau aldiz aizalik kami hauteketzak, Gei elkitze egin e, aspa zortzi gelkaldi, gei kreazio bat egiten jake hama hiugeren gelkaldia, Iruñako beste bitoio bat ospatzen bitie, hor aurekitan e, beste talde batekin, eta jourrenzin beste aire zaide haiu batetan egiten ja azken dantza bat beste kreazio bat.